Стівен Кінг Цикл «Темна вежа» Вітер у замкову шпарину Продовження книги четвертої Розділ другий Шкуряк. Частина перша. Невдовзі після смерті моєї матері, що, як ви знаєте, сталося від моєї руки, мій батько, Стівен, син Генріха Високого, покликав мене в свій кабінет, який розташовувався в північному крилі палацу. То була маленька холодна кімната, Пам'ятаю, як завивав вітер у вузьких бійницях. Пам'ятаю високі похмурі полиці з книжками. Коштували вони цілий статок, але ніхто їх ніколи не читав. Батько принаймні їх і не торкався. І пам'ятаю чорний комірець жалоби, який він носив. Той самий, як у мене. На кожному чоловіку в Гіладі був такий комір, чи стрічка на рукаві. Жінки затягували волосся чорними сітками. І так тривало ще півроку по тому, як зійшла в могилу Габріела Дескейн. Я привітав його, приклавши кулак до чола. Він не підвів погляду від паперів, що лежали на столі. Та я знав, що він помітив. Мій батько помічав усе, дуже добре помічав. Тож я чекав. Він кілька разів підписав папери своїм іменем, а вітер усе свистів, і каркали на подвір'ї ворони. Камін вдивлявся у кімнату мертвим оком. Батько нечасто наказував його розпалити, навіть у найхолодніші дні. Нарешті він подивився на мене. Роланде, як корт, Як твій колишній учитель? «Ти мусиш це знати, бо мені доповіли, що ти багато часу проводиш у його хатині. Годуєш його і таке інше. «Бувають дні, коли він мене впізнає», – сказав я, – «але найчастіше не розуміє, хто я. Він ще трохи бачить одним оком. Та друге, я не мав потреби закінчувати речення. Другого ока не було». Його виклював мій сокол, Давид, коли я проходив випробування на мужність. Корт своєю чергою відібрав у Давида життя, проте то була його остання жертва. Я знаю, що сталося з іншим його оком. Ти справді його годуєш? Так, батьку, годую. І прибираєш, коли він ходить під себе. Я стояв перед його письмовим столом, наче винуватий учень, якого викликав учитель. І саме так почувався. Але скільки винуватих учнів убивали рідних матерів? «Відповідай мені, Роланде, я не лише твій батько, а й твій дін. Наказую тобі відповісти. Інколи». Насправді, то не була брехня. Іноді я міняв йому брудні підгузки тричі чи, чи чотири рази на день, а в хороші дні – лише раз, чи взагалі не міняв. З моєю допомогою він міг дійти до нужника, якщо згадував, що йому потрібно сходити. «Хіба до нього не приходять білі Аммі?» «Я їх відіслав», – сказав я. Батько глянув на мене з неприхованою цікавістю. Я вдивлявся в його обличчя, шукаючи на ньому презирства, і почасти хотів його побачити, але не знайшов. Хіба я виховував тебе для зброї, щоб ти міг стати Аммі і нянчитися зі старим інвалідом? Почувши це, я відчув, як у мені спалахує гнів. Корт виростив цілий мойт хлопців. У дусі і традиціях Ельда та Револьвера. Тих, хто був нічого не вартий, він переміг у змаганні і відправив на захід без зброї. Лише з тим, що лишилося від їхніх місків. А потім у кресії та ще віддаленіших місцинах, охоплених анархією королівств, багато тих скалічених хлопців приєдналися до Фарсона, доброго чоловіка який згодом зруйнує все, за що боровся, і що захищав рід мого батька. І вже Фарсон їх озброїв. У нього була зброя, і були свої плани. Батьку, а ти б його викинув на звалище? Такою б була його нагорода за всі ці роки відданої служби. А хто буде наступний? Ванней? Ні за що в житті, і ти це знаєш. Але що зроблено, те зроблено, Роланде. Це ти теж знаєш. І панькаєшся ти з ним не від любові. Визнай це. Я панькаюся з ним з поваги. Якби річ була тільки в повазі, я думаю, ти б його навідував і читав йому вголос Бо читаєш ти добре. Твоя мати завжди це казала. І щодо цього казала правду. Але ти б не міняв йому пелюшок. Ти картаєш себе за смерть матері, хоча ти в ній не винен. У душі я знав, що це правда. Але частково відмовлявся в це вірити. Офіційно причина її смерті звучала так. Габріела Дескін з роду Артена загинула, одержима демоном що терзав її дух. Так завжди казали, коли хтось із благородних накладав на себе руки. Тож історію її смерті повідали таким чином. І прийняли її без питань, навіть ті, хто таємно, чи не так уже й таємно, перекинувся на бік Фарсона. Бо стало відомо, лише боги знають, яким чином, Бо ні я, ні мої друзі ні словом про це не прохопилися. Що вона була коханкою Мартена Бродклоука, придворного чаклуна і головного радника мого батька. І що Мартен утік на захід. Сам. «Роланде, послухай мене. Я знаю, ти почуваєшся зрадженим своєю матір'ю. Я теж». Я знаю, що в душі ти її ненавидів. Я теж. Але ми також обидва її любили і досі любимо. Тебе отруїла іграшка, яку ти привіз із Меджесу, і піддурила відьма. Щось одне з цього могло б і не призвести до таких сумних наслідків. Але рожева куля і відьма разом, на жаль. Рея! В очах защипало від сліз, але я стримав їх вольовим зусиллям. Я вирішив більше не плакати перед батьком, більше ніколи не давати волі сльозам. Рея Скоса. Так, вона, сука з чорним серцем. Це вона вбила твою матір, Роланде. Вона перетворила тебе на револьвер і натиснула на курок. Я промовчав. Напевно, він помітив мої страждання, бо знову взявся гортати папери, то тут, то там, ставлячи підпис. Та, зрештою, знову підвів голову. «Нехай за кортом доглядають Аммі. Я відправляю тебе і одного з твоїх кадрузів у Дебарію». «Що? У безтурботність?» Батько розсміявся. «У притулок, де зупинялася твоя мати?» «Так». «Ні, не туди». Безтурботність, Який злий жарт!» «Ті жінки, чорні аммі. Вони здаруть з тебе шкуру живцем, якщо ти, бодай, їхній поріг переступиш. Більшість сестер, які там живуть, віддають перевагу довгій лінійці» а не чоловіку. Я гадки не мав, про що він говорить. Не забувайте, попри все, що мені довелося пережити, я був ще дуже молодий і зелений, тож і не розумів багатьох речей. Батьку, я не впевнений, що готовий до нового завдання, не кажучи вже про подорож. Він глянув на мене холодно. Це я вирішуватиму, для чого ти готовий, до того ж, це не порівняти з тим хаосом, у який ти встряг у Меджесі. Там може бути небезпечно. Може навіть до стрілянини дійти. Але в цілому це проста робота, яку треба виконати. Частково для того, щоб люди, які засумнівалися, побачили, що білість досі міцна і непохитна. Але головна мета – показати, що зло ми терпіти не будемо. І кажу ж, я відправляю тебе не самого. А хто поїде зі мною? Кадберт чи Алан? З цих ніхто. Для хихотуна і важконогого в мене знайдеться робота тут. Ти поїдеш із Джеймі Декері. Я поміркував над цим. І зрозумів, що з Джеймі Червоноруким у подорож вирушу охоче, хоча особисто мені більше було б до душі товариство Кадберта чи Алана. І мій батько про це добре знав. Чи поїдеш ти без суперечок? Чи й далі мене дратуватимеш цього дня, коли в мене стільки справ? Поїду, вирішив я. Насправді, мене навіть тішила можливість втекти з палацу, з його затемнених зал, інтриганських перещіптувань, усе проникного відчуття, що темрява та анархія близько, і ніщо їх не зупинить. Світ мусив зрушити з місця, та Гілеад би не зрушив разом з ним. Та прекрасна переливча стамильна бульбашка Мала невдовзі луснути. Добре, ти хороший син, Роланде. Може, я тобі ще ніколи цього не казав, але це правда. Я не тримаю на тебе зла, ані трохи. Я похилив голову. Опісля цієї зустрічі з батьком я міг знайти собі якийсь закапелок і дати волю сльозам, але не тієї миті. Не тоді, коли я стояв перед ним. На відстані десяти чи дванадцяти коліс за жіночим притулком, безтурботністю чи як його там називають, на краю солончакових рівнин лежить містечко Дебарія. Безтурботністю там і не пахне. Це запилений, пропахлий сирими шкурами перевантажний пункт, через який Худобу і сіль у блоках переправляють на південь, схід і північ, в усіх напрямках, окрім того, де виродок Фарсон замишляє лихе. Нині худобу перевозять дедалі рідше. Я думаю, дебарія Барія зрештою вимре і зникне з лиця землі, як і більшість серединного світу. Але поки що там кипить життя, повно салунів, будинків розпусти, картярів і шахраїв. Та хоч як важко в це повірити, там ще лишилося кілька хороших людей. Один із них – верховний шариф Г'ю Піві. Це перед ним ви звітуватимете з декарі. Покажете йому свої револьвери і сікул, який я тобі дам. Ти розумієш усе, про що я тобі говорю. «Так, батьку», – сказав я, – «а що такого лихого там діється, що аж допомога стрільців знадобилася?» Я злегка всміхнувся, хоча після смерті матері майже цього не робив. «Навіть таких зелених, як ми?» «Якщо вірити депешам, які мені надходять...» Він підняв кілька аркушів і потрусив ними. «Там орудуєш куряк!» Щось я трохи в цьому сумніваюся, але місцеві налякані, сумніву нема. Я не знаю, що воно таке, зізнався я. Якщо вірити стародавнім легендам, щось на кшталт перевертня. Коли вийдеш від мене, запитаю Ваннея. Він збирає згадки про нього. Гаразд. Виконай завдання. Знайди того божевільного, який тиняється там у звірячих шкурах. Думаю, то таки людина. Але не барися. Нам загрожують значно серйозніші неприємності. Я хочу, щоб ти повернувся. Ти і усі твої кадрузі, перш ніж вони на нас впадуть. Минуло два дні. І ми вивели своїх коней з стайні двовагонного потяга, який спорядили спеціально для нас. Колись західна залізниця простягалася на тисячу чи більше коліс, аж до самісінької пустелі Мохейн. Але вже в роки, що передували падінню Гілеаду, далі де Барії потяги не їздили, бо далі не було рейок. Їх знищили ерозія, ґрунту і землетруси. А деякі колії захопили розбійники і банди головорізів, що звали себе наземними піратами, бо та частина світу потонула в кривавому сум'ятті. Ті далекі західні краї ми називали прикінцевим світом, і вони добре слугували меті Джона Фарсона. Зрештою, він сам був лише наземним піратом. Піратом з великими претензіями. Поїзд із паротягом був маленький, мало не іграшковий. Жителі Гілеаду називали його Пердунчиком і сміялися, коли він пахкав через міст до західної частини палацу. Верхи ми б їхали швидше, але поїзд беріг силиконий. А запилені вельветові сидіння в нашому вагоні розкладались як ліжка. І це, як на наш погляд, було чудово. Звісно, поки ми не спробували на них заснути. Коли вагон струсонуло особливо сильно, Джеймі злетів з ліжка на підлогу. Кадберт би розсміявся, Алан вилаявся. Та Джеймі червонорукий лише підвівся, випростався і знову ліг спати. Того першого дня ми розмовляли дуже мало. Здебільшого дивились крізь тремтливі слюдяні шипки на те, як зелені і порослі лісом землі Гілеаду поступаються місцем брудним чагарникам, кількомранчо, що осилкувалися вижити в пустці, і хатинам пастухів. Дорогою трапилося і кілька містечок, в яких люди, переважно мутанти, Вирячалися на нас, коли пердунчик, важко з присвистом дихаючи, проїжджав повз них. Дехто вказував на насередину свого лоба, немов на невидиме око. Це означало, що вони на боці Фарсона, доброго чоловіка. У Гілеаді таких людей кинули б у холодну, за зраду. Проте Гілеад уже був далеко позаду. Мене прикро вразило, що відданість цих людей, яку ми колись приймали як належне, так швидко зійшла на нівець. Першого дня нашої подорожі за межами Бісфорда на Артені, де досі жило кілька родичів моєї матері, якийсь товстун жбурнув у потяг каменем. Він відскочив від зачинених дверей вагона стайні, і я почув, як заіржали злякані коні. Товстун побачив, що ми на нього дивимося. Вишкірився, узявся обома руками за пах і перевальцем пішов геть. «Хтось у цих злоденних краях непогано харчується», – зауважив Джеймі, поки ми дивилися, як жирні сідниці підстрибують у старих полатаних штанях. Наступного ранку, коли слуги поставили перед нами холодний сніданок з каші й молока, Джеймі сказав, «Думаю, саме час, щоб ти розказав мені, навіщо ми їдемо в Дебарію. А можеш ти мені спершу дещо сказати? Якщо знаєш, звісно». «А вже ж! Мій батько сказав, що жінки в притулку в Дебарії віддають перевагу довгій лінійці, а не чоловіку. Ти розумієш, що він мав на увазі?» Якусь мить Джеймі просто мовчки дивився на мене, наче хотів перевірити, чи не кипкую я з нього. А потім кутики його губ смикнулися. У Джеймі це означало те саме, що триматися за живіт, кататися по підлозі і реготати. Катберт Олгуд на його місці так би і вчинив. Це, мабуть, те, що хвойди в Нижньому місті називають палкою-штрикалкою. Тобі це про щось говорить? Справді. І вони що, застосовують її одна з одною? Так кажуть, але балачки – це часто-густо лише балачки. Роланде, ти більше знаєш про жінок, ніж я. Я ніколи не лягав з жінкою. Але це нічого. З часом, думаю, все налагодиться. Розкажи, що ми будемо робити в Дебарії. Кажуть, що там шкуряк тероризує хороших людей. Та й поганих, мабуть, теж. Людина, яка перекидається на тварину? У цьому випадку все було трохи складніше. Проте суть він добре вловив. Віяв сильний вітер. Люто ж бурляв пригорщами солончаку в борти вагона. Після одного особливо шаленого пориву вітру, маленький поїзд гойднуло в один бік. Порожні миски з-під каші зісковзнули зі столу. Добре, що ми встигли їх підхопити на люту. Якби ми не були спроможні робити таке, навіть не задумуючись, то не отримали б своїх револьверів. Та не те, щоб Джеймі надавав перевагу револьверам. Якби йому дали вибір і час, щоб його зробити, він би потягнувся чи до лука, чи до арбалета. «Мій батько в це не вірить», – сказав я. «Але вірить в Анней. Він...» І саме цієї миті нас швергонуло вперед на передні сидіння. Старий слуга, котрий сам йшов проходом, щоб забрати наші миски й чашки, пролетів до самих дверей між вагоном і маленькою кухнею. Його передні зуби вилетіли з рота і впали йому на коліна. Я здригнувся. Джеймі побіг проходом, який добряче перехилило, і опустився біля нього навколішки. Підійшовши до них, я побачив, що він тримає в руці зуби слуги, виготовлені з фарбованого дерева, і щеплені між собою крихітним, майже непомітним затискачем. «Сей, ти забився?» – спитав Джеймі. Старий повільно звівся на ноги, узяв зуби і вставив їх у дірку за верхньою губою. «Та що мені станеться? Але це брудне падло знов зійшло з рейок. У Дебарію я більше ні ногою, в мене жінка є. Я маю намір пережити цю стару шкапу». А вам, молоді люди, краще перевірити, як там ваші коні. Якщо пощастило, жодне з них не поламало ногу. Ніг коні не поламали, та були налякані і били копитами. Нетерпеливилися, щоб якнайшвидше вибратися з ув'язнення. Ми опустили борт і прив'язали їх до стяжки між вагонами. Там вони стояли, попускавши голови і прищуливши вуха на гарячому вітрі, що віяв із заходу і шпорлявся піском. Ми видарлися назад у пасажирський вагон і забрали свої гунна. Машиніст широкоплечий, кривоногий і пересадкуватий у супроводі старого слуги зліз з перекособоченого локомотива. Він підійшов до нас і показав те, що нам і так було добре відомо. «Он тамо, на тому хребті, головна дорога на Дебарію. Бачите дороговкази? Менш ніж за годину будете біля жіночого притулку. Але не питайте ні про що в тих сучок, бо вони вам все одно нічого не скажуть». Він притишив голос. «Я чув, вони їдять чоловіків. І це хлопці не просто якісь байки». Вони, правда, жеруть мужиків. Мені легше було повірити в існування шкуряка, ніж у це. Але я промовчав. Було помітно, що машиніст дуже наляканий. Одна рука в нього була так само червона, як і в Джеймі. Але опіку машиніста був легким і мав скоро зійти. А в Джеймі рука лишалася б червоною і тоді, коли його в домовині спускали по могилу. Вона виглядала так, наче була вмочена у кров. Вони можуть вас покликати чи не обіцяти золоті гори. Може, навіть цицьки покажуть, бо знають, що молодий чоловік не може відвести від них погляду. Але ви не зважайте, затуляйте вуха від їхніх обіцянок і очі від цицьок. Просто їдьте собі і доїдете до міста. Верхи туди не більше години добиратися. А нам треба зібрати бригаду робочих, щоб поставити цю паску рівно. Рейки цілі, я дивився, засипані тільки тою треклятою солонцевою пилюкою. Ви, мабуть, не можете заплатити людям, щоб прийшли сюди допомагати. Але якщо ви вмієте писати, а такі жентельмени, як ви, мусять уміти, то можете видати їм вексель, чи як воно там називається». «У нас є гроші», – сказав я. «Їх вистачить, щоб найняти невелику бригаду». Очі у машиніста округлилися. Вони б стали ще кругліше, якби я сказав йому, що батько дав мені 20 золотих зливків. І я заховав їх у потаємну кишеню всередині жилета. «А воли? Нам треба воли, якщо у них є. Чи коні, як волів, нема?» «Ми підемо на стайню і подивимося, що в них там є», – пообіцяв я, сідаючи на коня. Джеймі прив'язав лук до сідла з одного боку, а з іншого вклав арбалет у шкіряний чохол, який зробив йому батько. «Юний сей, не кидайте нас на призволяще», – попросив машиніст. «Бо в нас нема ні коней, ні зброї». «Ми про вас не забудемо», – запевнив його я. Тільки не виходьте з вагона. Якщо ми не зможемо зібрати вам бригаду сьогодні, то перешлемо по вас екіпаж, щоб забрав вас до міста. Спасибі, не наближайтеся до тих жінок. Вони жаруть мужиків. День видався жаркий. Ми трохи пустили коней у щоб розім'ялися після вимушеного сидіння під замком. Та потім поїхали кроком. «Ванней!» – сказав Джеймі. «Що Ванней?» «Перед тим, як потяг зійшов з рейок, ти сказав, що твій батько не вірить в існування шкуряка, зате в нього вірить Ванней. Він сказав, що після тих депеш, які надіслав верховний шериф в піві, не повірити в це було важко». Ти ж знаєш, що він повторює щонайменше один раз за урок. Коли говорять факти, мудра людина слухає. Двадцять три трупи – це цілий мойт фактів. Зауваж, їх не застрелили і не зарізали, а пошматували. Джеймі щось буркнув. У двох випадках йдеться про цілі сім'ї. Великі, мало не клани. У будинках усе було перевернуто до гори дриком і залито кров'ю. Від тіл повідривано кінцівки, деякі з них знайшли погризані, деякі ні. На одній із тих ферм Шариф Піві та його помічник побачили голову молодого хлопця, насторомлену на палю, з розбитим черепом і винятими місками. Свідки? Декілька. Вівчар, який вертався з заблукалими вівцями, побачив, як напали на його напарника. Той, що вижив, був на сусідньому пагорбі. Дві собаки кинулися захищати хазяїна, і їх теж роздерли на шматки. Потвора погналася вгору пагорбом за вівчарем, але їй увагу відвернули вівці. Тому хлопцеві пощастило забратися звідти живим. Він розказав, що то був вовк, який біг на двох ногах як людина. Потім була ще жінка з картярем, його упіймали на тому, що він махлював у грі в гляньте у місцевому кубелі. Їм обом зробили попередження і наказали покинути місто до сутінків, інакше їм загрожувало покарання батогом. Вони прямували до маленького містечка біля соляних шахт, і саме там на них і напали. Чоловік відбивався. Це дало жінці досить часу, щоб утекти. Вона сховалася серед скель і дочекалася, коли потвора піде. Жінка сказала, що то був лев. На задніх ногах? Якщо навіть і так, вона не роздивилася. Останніми були два ковбої. Вони стали табором на Дебарійському ручаї біля молодої пари Менні, яка проводила там свій медовий місяць. Хоча ковбої цього не знали, аж поки не почули криків парочки. Поїхали на звук і побачили, що вбивця тікає великими стрибками, тримаючи в зубах нижню частину ноги жінки. То була не людина. Але вони готові були чим завгодно поклястися, що бігла істота на рівних ногах. Джеймі перехилився через шию коня і сплюнув. Це неможливо. Ваней каже, що можливо. Він каже, таке вже бувало раніше, але багато років тому. Він гадає, що то може бути якийсь мутант, у якого виродилася чиста кров. Усі ці свідки бачили різних тварин. Егеш, ковбої кажуть, що то був тигр, смугастий. Леви і тигри, що бігають навкруги, як звірі в мандрівному цирку. Десь там, у пісках. Ти впевнений, що нас не дурять? Я був недостатньо дорослий, щоб бути впевненим у чомусь. Але розумів, що часи настали надто жахливі, щоб заради розваги відправляти двох молодих стрільців на захід, хай навіть недалеко, в Дебарію. Та і назвати Стівна Дескій на жартівником ніхто б не зміг, навіть у найкращі часи. Я лише переповідаю те, що розказав мені Ванней. Ковбої, які волоком притягли в місто рештки тих двох манні, Ніколи й не чули про такого звіра, як тигар. Проте описали вони його саме так. Їхні свідчення тут, про зелені очі та все таке інше. Я витяг з внутрішньої кишені жилета два пом'яті аркуші паперу, які мені дав ванний. Глянути хочеш? З читанням у мене не дуже, зізнався Джеймі. Ти ж знаєш. «Ну, добре, але повір мені на слово. Їхній опис один в один збігається з картинкою до старої казки про те, як хлопчик заблукав у Старкбласт. Що за стара казка? Про тіма хоробре серце. Вітер у замкову шпарину. Але не зважай, це неважливо. Ковбої могли бути п'яні». Вони завжди напиваються, коли потрапляють туди, де є спиртне. Але якщо свідчення правдиві, то ванней каже, що ця істота міняє форму і скидає шкуру. Кажеш, двадцять троє загиблих. Ай-ай. Налетів вітер, женучи перед собою солончак. Коні схарапудилися, а ми підняли на шийні хустки, щоб прикрити роти й носи. «Жарко, чорт, забирай», – відзначив Джеймі. «І цей клятий пісок». Потім, неначе схаменувшись, що занадто розбалакався, він замовк. Мене це влаштувало, бо було про що поміркувати. Трохи менше, ніж за годину, ми виїхали на пагорб і побачили просто під собою яскраво-білий гасі. Він оббігав територію за з баронський маєток. За ним, спускаючись до вузького струмка, розкинувся великий зелений сад і виноградна лоза. Від її вигляду в мене рот наповнився слиною. Востаннє я їв виноград, коли шкіра в мене під пахвами. Була ще гладенька і без волоса. Стіни гасії були високі. Їх вінчали загорозливі іскри битого скла. Проте дерев'яні ворота стояли відчинені, немов перепрошували гостей. Перед ними сиділа на троноподібному кріслі жінка в білій мусліновій сукні та каптурі з білого шовку, що розвіювався довкола її голови, мов крила чайки. Коли ми під'їхали ближче, я побачив, що трон зроблено з залізного дерева. Безперечно, жодне інше крісло, якби не було виготовлене з металу, не витримало б її ваги, бо то була найбільша жінка з усіх, яких я бачив. Велетка, яка стала б до пари легендарному принцу-ізгою Давиду Спритному. На колінах у неї лежало якесь рукоділля. Можливо, вона плела ковдру, але на тлі її товстолезного тіла – і таких великих грудей, що кожна з них могла б затулити немовля від сонця. Та річ виглядала не більшою за носову хустинку. Вона помітила нас, відклала рукоділля вбік і підвелася. Зросту в ній було шість з половиною футів, як не більше, 198 сантиметрів. В улоговині вітер віяв не так сильно. Але сукня все одно тріпотіла на її довгих стегнах. З таким звуком, наче розвівалося на вітрі вітрило. Я згадав слова машиніста. «Вони жеруть мужиків». Та коли вона піднесла великий кулак до широкого рівного чола і вільною припідняла поділ сукні, щоб зробити реверанс, я мимохідь натягнув вішки. Хай, стрільці!» Вигукнула вона. Її голос звучав розкотисто, майже як чоловічий баритон. «Від імені безтурботності жінок, що тут замешкали, вітаю вас! Хай довгими будуть ваші дні на землі!» Ми собі піднесли кулаки до лобів. І побажали їй того самого вдвічі більше. «Ви прибули з внутрішнього світу?» Гадаю, що так, бо ваша одежа не досить брудна для цих країв, хоча вона стане брудною, якщо залишитися довше, ніж на день. І вона розреготалася так, наче віддалік грім прогримів. Так, ми звідти, підтвердив я. Було очевидно, що Джеймі не скаже нічого. Він із-за звичайних обставин був мовчазний, а тут стояв, мов, громом уражений. Тінь жінки здіймалася в неї за спиною на побіленій стіні, висока, мов, лорд Перт. «І ви приїхали впіймати шкуряка?» «Так», – сказав я. «Ви його бачили чи тільки з поголосу знаєте? Якщо так, то ми скажемо спасибі і поїдемо собі далі». «Це не людина, хлопче, навіть не надійся на це». Не розуміючи, я дивився на неї. Підвівшись, вона виявилася такою високою, що її очі опинилися майже на рівні моїх, хоча я сидів на юному Джо, хорошому великому коні. Це потвора, пояснила жінка. Чудовисько з глибоких розломен. Це не підлягає сумніву, так само, як те, що ви двоє служите ельду й білості. Може, колись той була людина, але тепер уже ні. Так, я бачила цю потвору і бачила, на що вона здатна. Сидіть на місці, не рухайтесь. І ви теж побачите. Не чекаючи на відповідь, вона пішла у відчинені ворота. Білий муслін робив її схожою на сторожовий корабель, що, гнаний вітром, біжить по хвилях. Я подивився на Джеймі. Той здвигнув плечима і кивнув. Зрештою, ми саме по цей переїхали. А якщо машиністу доведеться трохи довше почекати помічників, з якими він поставить пердунчика на рейки, хай буде так. «Еллен!» – прогриміла жінка. На повній гучності її голос звучав так, наче вона говорила в електричний мегафон. «Клеммі! Бріанно! Несіть їжу! Несіть м'ясо! Хліб та ель! Світлий, нетемний! Несіть стіл і скатертину не забудьте! Перекажіть фортуні, хай прийде до мене! Зараз же! Бігом! Бігом! Прискортеся!» Розпорядившись таким чином, жінка повернулася до нас. Поділ сукні вона бережно притримувала рукою, щоб не вимастити в солончаковій пилюці, що хмарками літала довкола чорних човнів, які вона носила на своїх величезних ногах. Ледісей, ми вдячні вам за гостинність, але нам треба якомога поїсти, от що вам треба, сказала вона. Ми накриємо тут при дорозі. Щоб ніщо не заважало вашому травленню. Бо я знаю, які байки розказують про нас у Гілеаді. Егеш, ми всі знаємо. Те саме чоловіки кажуть про будь-яку жінку, яка наважується жити сама. Це змушує їх сумніватися в цінності їхніх молотків. Ми не чули історії про... Вона засміялася. І груди її захвилювалися, мов море. Дуже чемно з твого боку, юний збройнику, егеш, і дуже хитро, але я вже давно не дитина. Ми вас не з'їмо. В очах чорних, як її черевики, загорівся пустотливий вогник. Хоча, думаю, з вас би вийшла смачненька закуска, з одного чи з обох. Я Еверлін з безтурботності, настоятелька. Волею Господа Бога і людини Ісуса, Роланд з Гілеаду, представився я. А це Джеймі, теж звідти. Джеймі вклонився в сідлі. Вона знову зробила нам реверанс, цього разу схиливши голову, і крила її шовкового каптура на мить зімкнулися на обличчі, мов завіса. Коли вона піднялася, у відчиненні ворота прослизнула мініатюрна жіночка. Хоча цілком можливо, що вона була звичайного зросту. Просто поряд з Еверлін виглядала крихітною. Її мантія була з грубої сірої бавовни, а не з білого мусліну. Руки схрещені на пласких грудях. Потопали глибоко в рукавах. Каптура вона не носила. Проте нам було видно тільки половину її обличчя. Іншу приховував товстий шар пов'язки. Жінка присіла перед нами в реверанці і одразу ж заховалася у чималій тіні настоятельки. Підведи голову, Фортуно, і привітайся як слід з цими юними джентльменами. Коли нарешті вона підняла погляд, я побачив, чому вона тримала голову похиленою. Пов'язка не повністю приховувала рану на носі. З правого боку добрячого шматка носа просто не було. На його місці лишилася тільки криваво-червона протока. «Хайль!» – прошепотіла вона. «Хай будуть довгими ваші дні на землі!» «І вам вдвічі довшими!» – відказав Джеймі. І з нещасного погляду, яким вона зиркнула на Джеймі своїм єдиним ведющим оком, я зрозумів. Вона дуже сподівається, що його побажання не справдиться. «Розкажи їм, що сталося», – наказала Еверлін. «Усе, що пам'ятаєш, принаймні. Я знаю, що небагато». «Це конче необхідно, матінко». «Так», – сказала настоятелька, – «бо вони приїхали, щоб покласти цьому край». У погляді, яким фортуна глянула на нас, Промайнув сумнів, та вона одразу ж перевела його на Еверлін. «А хіба вони зможуть? Вони такі молоді!» Вона зрозуміла, що її слова прозвучали нечемно, і ту щоку, яка лишалася на видноті, залив рум'янець. Фортуна трохи похитнулася, і Еверлін обійняла її за плечі. Було дуже помітно, що вона зазнала тяжких поранень, і до повного одужання було ще дуже далеко. Кров, що приливала до її обличчя, мала важливішу роботу в інших частинах тіла. Здебільшого під бандажем, думав я. Але під широкою мантією важко було вгадати, де ще в неї рани. «Може, до того, щоб голитися частіше, ніж раз на тиждень, їм ще цілий рік ждати форті, але вони стрільці. Якщо вони не зможуть навести лад у цьому проклятому містечку, то не зможе ніхто. До того ж, тобі це піде на користь. Жах це хробак, якого треба викашляти, поки він не відклав яйця. А тепер розповідай. І Фортуна розповіла, поки тривала її розповідь, Прийшли інші сестри безтурботності, дві несли стола, інші – їжу та трунки, щоб його накрити. Їхній вигляд і запах свідчив, що то кращі наїдки, ніж ті, якими нас частували на пердунчику. Проте на той час, коли фортуна закінчила свою коротку, сповнену жахіття історію, мені вже їсти перехотілося. Та і Джеймі, судячи з його вигляду, теж. Це сталося два тижні і один день тому, у Сутінках. Вона і інша сестра Долорес вийшли замкнути ворота і набрати води для вечірніх хатніх справ. Фортуна несла відро, і саме це врятувало їй життя. Коли Долорес узялася зачиняти ворота, потвора одним ударом їх розчахнула, ухопила жінку і довгими зубами відкусила їй голову. Фортуна сказала, що добре все бачила, бо в небі щойно зійшов повний місяць торговець. Істота була вища за людину, з лускою замість шкіри і довгим хвостом, що тягнувся по землі. Голова в неї була пласка, Жовті очі з вузькими зіницями горіли, мов вогнем. Рот більше нагадував пастку з багатьма зубами. Кожен зуб був завдовжки з людського руку. З них ще крапала кров, коли почвара кинула Долорес смикатися на бруківці подвір'я і побігла на своїх коротких і товстих лапах до керниці, де стояла фортуна. «Я повернулася, щоб тікати», Воно мене схопило. Далі не пам'ятаю. Зате я пам'ятаю. Похмуро втрутилася Еверлін. Я почула крики і вибігла на двір з рушницею. Вона чудесна, довга, з дзвіночком на кінці ствола. Заряджала її вже бознаколи, але ніхто з нас ще ніколи з неї не стріляв. Вона цілком могла вибухнути у мене в руках. Але я побачила, як та тварюка роздирає бідній форті обличчя, і все інше теж. Я вистрілила, не думаючи, що ризикую. Я навіть не думала, що можу вбити не лише тварюку, а й бідолашну фортуну, якщо рушниця вистрілить. Якби ж ви мене вбили, сказала фортуна. Ох, якби ж то. Вона сіла на один зі стільців, які винесли до столу. Затулила обличчя долонями і гірко заплакала, принаймні одним ведющим оком. «Ніколи так не кажи!» Еверлін погладила її волосся з того боку голови, де її не вкривала пов'язка. «Це блюзнірство!» «Ви влучили?» – спитав я. «Трохи. Наша стара рушниця стріляє шротом, і одна кулька...» А може й не одна зірвала потворі трохи луски з голови. Я бачила, як з рани вдарила вгору фонтаном чорна рідина, схожа на дьоготь. Потім ми бачили її на бруківці і засипали піском, не торкаючись. Бо боялися, що вона отруйна і проникне навіть крізь шкіру. Клята почвара кинула фортуну, і мені здалося, що вона вже надумала кинутися на мене. Тому я націлила на неї рушницю, хоча з такої зброї можна стріляти лише раз, а потім її треба перезаряджати через дуло, порохом і ротом. Але я сказала істоті, щоб підходила. Сказала, що чекатиму, поки вона добряче наблизиться, щоб ширит не розлетівся в усі боки. Вона відхаркнула і сплюнула на землю. Та певно в цієї гедоти лишаються рештки розуму. Навіть коли вона перекидається з людини на тварину, бо вона мене почула і втекла. Та перед тим, як щезнути з виду за рогом стіни, створіння обернулося і подивилося на мене. немов позначило на майбутнє. То й нехай. Шароту для рушниці в мене більше нема і не буде. Хіба що сюди забреде якийсь крамар, у якого він виявиться. Зате в мене є оце». Еверлін підняла спідниці до коліна, і ми побачили, що на нозі в неї висів у сирівцевих піхвах різницький ніж. «Тож нехай приходить по Еверлін, дочку Розанни!» «Ви сказали, що бачили ще щось», – нагадав я. Вона задумливо подивилася на мене своїми блискучими чорними очима і розвернулася до жінок. Клеммі, Бріанно, подавайте на стіл. Фортуно, ти прокажи молитву і неодмінно попросив Господа прощення за своє блюзнірство і подякуй йому за те, що твоє серце досі б'ється. Еверлін узяла мене за руку вищеліктя, міцно стисла, провела через ворота і підвела до криниці, де напали на безталанну фортуну. Там ми опинилися на одинці. Я бачила його член тихо промовила вона. Довгий і вигнутий мов я таган. Він смикався і був повний тієї чорної рідини, яка править тому виродку за кров. Править за кров у такій його формі. Він хотів її вбити, як перед тим убив Долорес. Еге ж, точно кажу. Але ще хотів трахнути. Він збирався її трахнути, вже мертву. Ми з Джеймі розділили з ними трапезу. Навіть Фортуна трохи поїла. Потім сіли на кони, щоб їхати в місто. Але перед тим, як ми вирушили, Еверлін підійшла до мого коня і знову до мене заговорила. «Коли зробите свою справу, заїдьте до мене дорогою назад. У мене для тебе дещо є». «Що саме, Сей?» Вона похитала головою. Зараз не час, та коли братка тварюка буде мертва, приїжджай. Вона взяла мою руку, піднесла до губ і поцілувала. Я знаю, хто ти, бо чи ж мати твоя не живе в твоєму лиці? Приїзди до мене, Роланде, сину Габріели. Не забудь. Не встиг я і слова мовити у відповідь, як вона відступила і прослизнула у ворота.